Pepe Gotera eta Otilio Apa Mikel, zer moduz? Apa Miren, zer moduz? Bizi altzara? Ba, ondo gabiltza, eta zer gertatzen da zuen pisu berrian? Ba, neska, zmarroietan gabiltzara Ba, gizu, zukaldea eta gerlak eta berritzen ari gara Ah, bai, esan zidan arantxak guai? Ba, langilekin historiak izan ditut Zukaldea txuriz pintatzeko esan dian eta hori izpintatu idatea, un marka Beno, baina... Bai, izan ere hori hori bakarrik izango balitz. Ja. Gainontzeko gela guztiak ere urdin esmargotzeko esan eta berde esmargotu izkiat, modernoago Modernoagoa omen da. Jesus! Ez dakit jaztze errekin pixuz horrekin eta langileen azkarri horiekin. Eta zer, ez dago konponbiderik edo dendara joan edo... Ez Galdetzen ibili ibilina izortik eta ez dakit langile hauekin, eh? Este aquí salaketaren bajarri edo gutxiago pagatu edo Claro, segerao, ordaintzerako orduan ikusiko da, ez. Bai, lotsarik ez dute eta seguru langileak ge -ge... gehiago kobratuko bidatela. Hori eginez gero jota khatutako Bai, egia da. Dena den, niri ere horrelako bat egin zi daten. bai, da zer gertatu zitzaizon ba. Ez duzu gogoratzen areginela komuna taldatu naian ura sartze zelako eta... Bai, baneki, eh? Ba kontua da, bueno. Nik ia ia arratsaldeo sobat galdu nuen baldosak eta aukeratzen. Eta bueno, azkenean baldosa batzuk aukeratu benituen eta hasiko zirela obretan. Baurrengo egunean edo horrela. Eta ba, langileak agertu eta egongo zirela obretan igual haste beter. Beno bani, hurrengo arratsaldean agertu nintzen lanetik aterata, eta haran hon aurkitzen dudan baldosak ez direla nik aukeratutakoak. Eta ja, lurra eta dena jarrita. Eus ez ezan. Bai. Ez da izango. Bai, motel. Jo, ezke, izane, langila nik nik, ezke, ez dakizetekin behar dugun, ha? Eh? Nik ez dakit, langilaen errua den, nagusien errua den, ez dakit. Bueno, total, nik e, den dara deitu, urrengo egunean eta esanien baldozak aldatzeko. Eta bertako Andreak ezetz eta ezetz. Eta nik, klaro, salak eta. joan nintzen kontsumo bulegora, bueno, eta azkenean irabazi egin nuen. Ezke, izane horrelako Bueno, ezke es que muturre apurtzea besteik ez dute merezioa. Bai, lotxarik ere ez dute, ez dakit. Baina horiako goza nik uste salatu behar ditugula. Bai, bai, sineste zinadak aurregun, ere ez dakit horrelakoa gertatzea. Has? Bai, eta hasten baldima gara dena kontatzen amari ere horrelako zeo ere gertatu zitzaion. Baina, bueno. Bai, bai. Gutzi itzabun pakean langileen azkarri horien kontuak ustela. Bai, bai. Bestela. Bai, zut beharko garko Bai, egia da. Bai, bai. Gutzi pakean… Bestela zer? Geldituko gara egun batean kafe hartzeko? Ba nahi duzen bezala. Ni gaur erratxean lehan libra, nago, nago no? duzu, beratuko gara. Bale, bai. Gutzi egin zut Laura Kaldera. Bale, perfecto. Uno, ba arte. Bai, gero arte.